با د دسمبر کو کس ما د هیڅ می جامع وایي چې ممصدر وایي چې موستق ورکړل دا د و جامع د چموت سره چموت څخه والته دا ایسموم کلقته مادرنکې شه مستقده او نظر د سيده چانه مستفسره لکرتول واقله او نظر رجل د چانه مستقده او نظر رجل نکې شې شي شويله مستقصره ديته ولکي علاقه ایسم جامع پردا ایسم مصدر یا خدای دې چې د په حدس او پيوکار کولو باندې دلالت کوي مصدر دې چې په حدس او پيوکار کولو باندې دلالت کوي او چې کله فارسي ترجمه مونږ کوو نو داد او نږدې یا تاवून راځي دا اردو ترجمه یې کوو نو ناراضي چې پښتو ترجمه یې کوو نو ال راځي ها لا نه دي لا اول هم وږې پدې باندې لامسا کینرځ مثال په تور باندې فارسي کې سول القتل موشتان درتال من در خلا اردو کې مارنا ناراضي پښتو کې قتل کول وږې پدې باندې مدالام نه ده لامسا کینرځ دي یا اقلا قرت وږې پدې باندې وږې پدې باندې یانه خردان ڈالو لن را غی فو جی پدی بانی ڈردو کی کانا نارا جی پدی بانی فکسو کی چیز را دی ڈرل تلم لام ساکی نا پاکست کدی ڈرل تکل ودگیدل وخیدل اناستل ڈرل تول اللہ کا اسی شدی مانا مستشد او بل تاریفیں چه مستشد تول کیجی چه اللہ کا د دینه د اسما او او د افعال کېږي د دینه اسما او افعال دغه چې کېږي مستقیمیږي په دې باندې یا فعل رویزاتور نه مشتقي او او د اسم چې کېږي او بل له اسم مشتق اسم مشتق دی تول کېږي چې دغه تعالی مستقصو ویدل یا د فعل مستقر لکه زارقوم چې مشتقه ده یا تریبونه دا او مزروبون او دا چفت شبا او دا چې متوجي دا کوم د تانه مشتغی دا چې دا د فلم زریره مشتغی د ورس تراتې بعضې سمبدو قسمت یا سمبدو کې څوله یو یې میځامد دی په لټ کې متفرق دې میځامد انز چې چیزی اتحاد کرتا نشول جامیدا که توشي کې دې نه څه مشتغی ونی لا قرادون او قرتص مطلق واجد مستراعه اسم التراقه تلكي كي ازوي چې د دنه چیزی مستقاق کړل شوی د دنه څه چې مستقرا دي او دراخري معنی پارتیان کی پارتی تا اونون راځي لکه بې دان کې عرب اظهر مصدر دوازده چیز راڅیقاک کوي ولې بنظر خویکا چې عرب چې د هر مصدر نتیچې کوي ټول <سؤال> چېونه مستقلی او بیا عندك به زابيه او کشيشه به الکا مل واستبه مثلا ضربه د دې ضرب د ضربنه مستقوی د بزاد دا یز لريبه د ضربه ندوړشه بیا ظاربون بیا مزروفون دا د نور ټول د تامه او دا بلستراس نو دا دو ل سیزونه مستقیمی ماضی مضاری صفائل صفول جهات نفي امر نهي زمان، زماني چې مکاني علا او چې چې دې ته تاسو نو سیزونه هر یو تاریخ ترڅ کې ماضی دا کلکدا غفال ده چې دلالت کې په چې صفاني پتی رشوي تماره مو مضاری غفال کلکې چې حال یا په استقبال باندې ځناله او ا شفاعت صفتی ولتی دا عقدی صفتی حیثیت د لعل کی فطابانه فظات مع الوسل باندې فظات یا شفاعت کیږي په کله دلالت بار کویندای ا کا یا پکا ټون کی باندې چې کې علاقه دلالت کوي یو شفاعت ده کا کار باندې دلالت کوي او صفتی مشابهت کار باندې چې چې شفائلم فکار کوونکی باندې دلالت کوي او صفته مشبهم فکار په شفائل صفته مشبه چې څه پرته دا شفائلم په ذات او وصف باندې دلالت کوي او صفته مشبهم په ذات او وصف باندې کوي دلالت کوي په फरक دا دی چې شفائل دلالت کوي او فعال وصف باندې یعنی ذات او وصف باندې دلالت په پترنتي د حدوث سره په ترتیه د تاخرا د حدوث سره دا معنی دا صفات بدیفاعي چې پایته ثابت وي او کله بسابته او صفات مشابهت په ذاتو واسو باندې دلالت کوي دا په طریقې د ثبوت سره په طریقې د ثبوت دا صفات بدیفاعي ته هميشه هميشه چې ثابت اوس دا د سمانا یو سړی وونکی یو سړی چې دا سړی په کې چې چللکا او دا وه په کې او وهل کیږي سوالګه په پاسخ او دا وهل چې د سړي تصاعدي دي دا وهل هميشه کې د اشقار زګر د وتی زکل کې او کله هي دا وهل هميشه چې کلې او کلنې او کله ني او یو ته الله سميع سمعون چې غو صفه مو الله اوريذون کوي نو الله صادق ده تلالت دي دا الله ص او اوريذلې چې چه ته لکه دا چې صفات دا ورېدل الله ته هميشه صفات یې څخه نه اقلاوري کله نه اوري امين ان هميشه ثابتې فوقې پدې باندې نو د دې د لړکی په ذات باندې مالو څه باندې په تر کې چې دا خرا زغوت سره نو صفاتي مشفاتي تول کیږي چې د دې سره زغوت سمانا چې دا چې نه او بودو سمانا چې او ثابت وي او کله به ورنکې شي دا یو فاعل ده اصله استفعال ده فاعل نشو فاعل کی تصرف فرق ده نه فاعل ده د اضافت دلالت کوي او اسم فاعل کی د اضافت معلق او جپدې باندې ضرب ازتون وهل کړي چی شه د فاعل لکھنا نو دا پچا باندې دلالت وکوه فاعل باندې او زيتون ظاربون زيت کی د چی شه دلقه ووونه ظاربوس چیغه د شفايده هم په سری دلالت وکوه د او هم په وهل دلالت وکوه کی و څه څه؟ نو شفاعل چې د نه دا, دا پزاق او څه بړ کوي او فاعل چې د نه دا په هغه چې باندې لاله کوي زات باندې کوي بل فرق ده کله مشتقي او کله نه وي او عمر د فاعل چې ده مستفيدې کوي دا फरक شو بل راغله چې مفعول اې مفعول هغه څن توکي چې او کاری واقی شوه باشه چې هغه باندې او فعل واکه شویږي په دې باندې په بندياله کتي چې جہاز جاء چا کوي لم لکه په فلم زاريبانه داخل شي نو دا په معنا دا څه روي مازی مټ پسر نه انکار کوي لکي په ترشوي زمانه کې لم یې ضرب څه معنا وه لو کړیا ها یو سړی چې د ما سره په سمانا دا اده څه معنا د لکه او دا څنګه د هغه څه دا نفي نفي انقاق ورتی کی مستقبل کی ما یجرب وہ ہے بولنے کی فراتن کے زمانہ کی نہ انصاف پر کی مستقبل کی عام تاثر کی طلب تا طلب فعلت افعالی مخاطب طلب تا فعلت افعالی مخاطب نہ او نہ انشاء کر کی الک کف فعلت افعالی مخاطب او منعک ولد فعلنے دی دسان افعالی مخاطب نہ اس میں تفضیل چاہتا ہے کی اسمه ترجی دی تول کیږي چې الکه حنا اسمه زمان اسمه زمان دی او زمانه د دا کار سوی مکان دی او مکان د وقود دا کار او اسمه علت دی تول کیږي چې دا دلالت کوي وقو بالنسبه سره تالقه لا تاسو خپل یاد یاره یو شی تفصیل د یو مبالغه ده یدي ورومن ک څه फरक ده په هیڅ تفصیل کې اجازه معنا ده او مبالغه کې اجازه معنا ده خو هیڅ تفصیل کې زیاته معنا ده په نسبت سره غیره تا او په هیڅ مبالغه کې زیاته معنا ده فی حد ذاتي نسبته یې و سمالا تین سیاق وهونکې ده خپل نسب من عمره ذاد اجربه در درج هه وهل کده تعال دیوه وهل د شنو دچ په خپل ځاک کې لیدای شي او ذراب تمانه درځه په اون کده نسبته نو د هیڅ ممکن نسبته بل ځاکیږي د صفات مو د مبالغې نسبته دا پرځه پدې دی کې آره هر مقصد را مستقر... عرب هر مرثه ما عربی ته هر مصدر نه دولسهونه استقامت کوي ماضی او مضارع چې فاعل او صفوح ځای ځانفي امر ولې وي زمانو ځای مکان او انشاء وڅکې په لږ تعجيب ذکر نکړه ولې ذکر نکړ ځکه چې په لږ تعجيب هم په دی او دا هم په لږ مضارع او دا د دې چې په تعجيب کومه ګردان ستړي زده هغه افعال چې په کوم ګردان ولر وځي وزن نه دولته کېږي ماضی تاور کی زماني گذشتار را غویم کی رشی زماني توکي مضارع تاور کی زمان اينده را غویم اينده راتوتي زماني توکي صفاي تاور کی نامه کونده کار را غوند اننده تاګه کون کی د کار لسمو نامه کا دا شو درا غوند دا غتو کی چې په یا یو کار واک شول بیا تادل انکاري ماضي ماضي لم يذرق وهل نه نفی تاول کې انکار ومستقبل کې په مستقبل کې انکار کې ما یې درغو وهل کوونکی راځو کې زمونه کې امر تاول کې فارغدانې کار یو کار مطالبه کوي یو کار غښتنه کوي نه یې تاول کې پاکستان انکار منعتول یو سوددار ثابت د دې زمان تاول کې نامې وخت کاردانې کار قانون دې د وقته ډول د کار لپاره هیڅ مکان تاول کې یل کې دا ای کاڼی کار دا نوم د دته لپاره هغه کولو ده یو کار لپاره هیڅ میاله ته قبول کیږي ار چی خارې پهول پر د کوم شي یا د کومه عاليق واچتي سره ته کارو اسمی علاوه لګي وو هي سړی په یو عالم باندې چې څه وکړل کا هیڅ میاله هیڅ په نصب سره تا سره مدا هغه مقدمه ودېنه نوسته ودېنه د دې چې ځکه کې کار دا نه ذکر کوي او بیا دا وی دی د کټانون نرستا دا تا ځکه ذکر کوي او ګردانې ک به دا ګردان نمبر 2 ته تیاری خبره ده چې یو د مازي ګردان څه تیاری کنه د وګړه ده نو دنیا چې سمره د متردو سیږي د نړۍ زبانه زربې لري به د وګړه اغه ګردان نه ده خود په خپله چی چی سو الکایات دي یوې ځرب معنا چی چاځتا کړه دنیا کې چی څومره الکته ځربس چی چی دي د مداردو یا ته مزیدو دا غي معنا خود په خپله د چی شي فرالکه <تصفيق> الکال نو دې ګردان کی دوه قسم یو ګردان صحیح دی او بل ګردان نه دی دهر با عرب ګټا نچیو معلوم او مجول رواسته دي ویل کی او چی زه هر یو نه د مفرد او تسنیو دمم ذکر کی او د غایب او د مخاطب او د اشور چېږي ذکر کینو دي څه کردانی د کار زربت زربت د ورکو ته کردانی تا بیل ویل کیږي او دا اول چېن کی مستصر акты نه دي څه کیږي کردانی څرګیږي یاده سره به زربو ظرف په ظاهرونو زربو دا مصدر بدل لراغلی دي مصدر ځکه ته دل راغلی ته کتل اماستر لکه څنګه معلوم راځي کلمو موجوده دي نو مصدر هم معلوم راځي او یو ته معلوم دفعه راځي وګوره دا چا د فارغله ده مجدې دفعه یا یو شی ده بیا تبیا معنا ترمن هغه سیا په صبح تر مخه مجوله دا مستعمل بیا د ظریفو سره په هوه ظریفون أغله او مجروبون سره فضا کا مجروبو أغله ده په دې سره دا ظریفون موارت او مجروبون په چېلګه موربه خدای په ترتیب کې واکښې نوو کوم خدای چې د ریګو 2000 کې شته خبرشي او ځکه په دا موقتا شي واکښې د هغه په 2000 کې دی دا موږ د وګړو په خاطر ساتل نو دی ونه تر او په دې سره تشه راغله او ده ده ده ده دا پردانو مختلف دي په کومه سبب باندې ما چې د نهي د نه په ده نه هر نه معلومه مو جن نتیجه کېدای تا یو یو چا راځي دا په ترتیب دي چې د موځاري معلومه مو نه او دआमري معلومه مزونه تیر حاضر حاضرنه او دنه الک اغه یو یو صغیره کیدې په دیپا او باید چې کی چله کا نه کیدې مخاطب نه امر اخلو د تایب نه ذکر هغه مخاطب کردم نو سپیل کې او د غایب او د متکلم پردان چې کی لېل کېږي دونه الک دا د رسی د ګردانو مختلف تر په اور څخه دقیق سره د باور د فعالې کولو نه چې د خلاصی مجرد او پرصوبه باندې راضي شپک باور نه ماضي في مفتوح العين ومضارع سو كسره دي سلام مفتوح العين لقى فتح سلام مكسور العين لك ضرب سلام مضموم العين لكن صراخ ماضي في ك فتحه شبي مكسور العين ومضارع بقي كسره دي ام يودي يودي چه ده لك انت ما مفتوح العين اهو مفتوح العين لك سامع يسمع مذموم الالعنک حتبه یحکی او تیمازی په کسی چه ویلکان مذموم العالمی لمزارید شرقیی ترکی تر مستعملی کی چه اغلبم کی چه وی مذموم ال بابونه او په دې شپقو بابونه کی په دریو او مل ابواب ال کی ی اصول الابواب ال کی او دا ولی الا کدی تا امول ابواب الکیج اذا ذا امول ابواب ثقل الکیج کتل تشتل کدی ته او مضاری په معنا کی کیشن دی لکا फरक او د ماضی په معنا کی ماضی او تریشې زماني ترته مضاری راتو کی زماني ترته الکیج نو دیتا امول ابواب ثقل الکیج لکه فلکه د ماضی او معنا او د مضاری په معنا تغش عنتا الماضي او المضارع عين حركه كمقايوم الشيء يا اخواني يمكن مفتوح العين بلكي مكسور العين يمكن مكسور العين بلكي مفتوح العين يمكن مفتوح العين او باقي نور في شيء يا اخواني الحكي باحسبو فتحا يفتحو قروماي تقوم في شيء يا اخواني موافق راغله نزلت قام فرق راغله لا تسبوا فرق دارن صفه حرکت د عین کوم چې راغله ده پرک راغله مګر دیناله کدی اصولل ابواب ته دی دریوته یا د دیو دینمو ته اصول له ابواب کې چې د وړه بابونه چې چې کې د سیاق چې کېږي مستعمل دي د کثرت استماده ودینه د تشه ولته له کومل ابواب څخه نو ثلاثین کو ترادو چې د په سو طریقې دی په طریقه نو چې په چې په کې به کړو چې قران پاکي مزارې څنګه مستعمل شي دا مزارې مولې چې به کړو چې ماضي په قران پاکي سره مستعمل شوی او کال کانو <سؤال> مسباحو لغت تا مسباحو لغت کې به موږ غو چې ګورو کراګه کتاب دا په داس مسباحو لغت فوق باندې پارا ډیر کړي یو دا وینم چې د لیکي ماده د م مسجد او د باب حاضر او خپل خپل هر خپل خپل طلع ده مال تا خپل باب پالو میږي خو د مديرو علامه د مديرو د باب پالمو ل څه شي دی لکا نو دی کی مديرو بابونه او د مسجد بابونه مې دې کوي فن لازم دي چې معنا معلومه زه دا تقلیل چې اوله معنا مونږ اوله معنا چې شي معلومه کو نو دانو بیماراګل یو خوب په خودی چې څه ديږي نو سره به دي مادر او باسی او ماته چې موږ راو استلا نو البته موږ او سره معنا او اګيدي کتاب له اسانه دګه اول چې دي کې دا طریقه قدر داله روانه شروع شه فزانه شروع شه ال فقدر چې یو ټکوي چې پاري سره ته راغلي نو ته به دي چې شي راو باو سره راوږي بیا دتا نورسته په ګټ کې چې راغلی ده نو ته بڅه اګي کتاب کې چې دتا نورسته شي راغلی ده شن راغله هغه وګوري په دې پته باندې. و دې خبره پولیس کي اوس لا کاته یو شي غار اچو کې پته باندې. دا وګوره د خپل ملک ته ځه راوړ. جپن او جوړه. ها؟ عاليكم راغله عاليكم دې را مشكله چې. شاو چا شاو نه راغله ماجی د دې چې راغله ترڅو مخین وګورم چا راغله دې مانا ځشتو چې او زلتر ده مجیف لیبانی شاا و شاا شا و شا و شا و شا و رعی شا و شا دا... و رعی ده ده شا رغل ده ده باب فایو سرلی خلی ده باب فتحه افتحه افتحونه مستمه ورانی باب چه ده او ماتشا رو <تصفيق> کشا پور اگلے دے پتی فریبانی مدد کا تھا شا کشا او دا شانبر اگلے دے منشاء تا تے چا ایشاؤ پتا فتحیہ پڑھونم اگلے دے دار دی شے اسا اگلے دے ذفاف سمیاے اسمون اگلے دے شے پر اگلے دے ذفاف سمیاے اسمون اگلے دے ش عمر اگلے دے ش عمر اگلے دے دغه نار هغه کرمه یوه کرمه په خپل نام راغله ده نو ترڅو چې د امو ځرا تیسم ردی یا د هغه बाप پی د سچینه د کوم बाप او پرځ د سره مانم لیکل د مثلا شا عایشه او شا الراعی شا په کومانه دغه سره راځي سره ول سره راځي کومانه د شا او شا ال او په معنا د مسافر ټول سره راځي شا شا او چې سم ردی تجون کجوت کې لمبه دره د دې د فارم استعمال دي د سره به هغه معنا خپل اتحاد کوم نفسه کوم جمله مستعمل سره او الته کو معنا دې تر شي ده ګنار معنا به مونږ چې څې کړه دا نه او منطقه دا ګورو باب چې دا باب فابتقاء ادارات القران یې 파 کی ګورو بیا په دې لغاتې ګورو الته به مونږ معنا پیدا کوو او دا شانته دې باب پیدا یو خاطر نو د مجرد د دفاع په معلومولو د قوت وړتري نو د اول <سؤال> د <سؤال> سناشي مجردو کې د دفاع په ترabies جوړو کول تا مشکل <سؤال> و نو موږ یو د دفاع په ترabies جوړو کول ته کوو او بل کدي ترجمه درته ذکر کوو چې ترجمه به څنګه شي ثن اذر کوتا ده نه باب یو ور سره کې صحیح خلاصي مجرد صحیح د باب د فعاليه حلونه غَرَّامُ ذِي رَضِي زَرَابَ يَذْرُ وَذَرْبٌ فَأَذَارُ وَنُزُورٌ وَذَرْبٌ فَذَاكَ مَذْلُوبٌ لَمْ يَذْرُبْ لَا يَذْرُبُ لَا يَذْرُبُ لَا يَذْرُبُ لَا يَذْرُبُ الْأَمْرُ مِنْهُ يَذْرُبُ يُذْرَبُ لِيَذْرُبَ يُذْرَبُ وَهُنَا لَقَذَ ذَا تُصْرَفُ لَا يَذْرُبُ لَا يَذْرُبُ وَذَرْبٌ مِنْهُ مَذْرَبٌ وَمَذْرَبَانِ وَمَذَارِبُ ذَيْرٌ وَنَالَتُهُ يَذْرُبُونَ وَيُذْرَبَانِ وَمَذَارِبُ وَمُذَيْرٌ وَمُذَيْرٌ تاسجيلنه اپالو تفصیل منه اضرب و اضربان اضربون اضربوا و الناس سر ضربانه ضربه واحده ضربانه تسنته ضربات به جمع ده ضربون ده جمع و خسره ده ضربه ده تسجيله اپان تعجب اول ضربان ده ما دي ضرب ضربات رب ضربه ضربات ده هم نه ضربت ما ضربتمنا ضربته د دې مرځ د فارچو کې راځي خوکه چې ویلای دا فاعل کیو په کیسه دا فاعل چې کله کړه یا به دا فاعل په کې راښیوې زمونه کې یا به دا فاعل دا په څه شي کې ده پر ازوټي زمونه کې یا وخت د سټل کې چې د فاعل نه مطالبه ده فل کې کدا فاعل و چیرې راښیوې زمونه او کار کړي او تاسو غواړئ چې هغه کار د دې بیان کې مداخله لپاره د چې لکه؟ د چې د کوم چې غځراوړي ماز چې غځراوړي دا ضاعل فیل په چیرې شوه زمانه کې کړه ایږي دا کار او ستغوار چې د دا فیل بیان کې مداخله لپاره چې غځراوړي ماز او ها ا کداکار پراتلو کې زمانه کې اوس یې کوي یا پراتلو کې کوي نو بیا به دا کې د لپاره اوس چې ضاعل فعل کته راشی زمانه کې کړه دا پږي په پد او په دا چې تیرشی زمانه کې دا کار دو ته مشک کارو یا په دا فاعل د کار کولونه کا روسته بهر ته تښتی دلې یا همدې دلته ناسپی یا همدې دلته شیشه کې لیکل کړه خبرې کدا فاعل د کار کولونه کا روسته بهر ته تښتی دلې ناغه د پرې او کتلته ناسونو دغه د پاره مخالفه او که خبرې کولې نو دغه د پاره چې فاعل فعل کړي نو یا به د مذکر ویابا که مذکرونو بیا د مذکر چې خبر تراوړو کوم مؤنثونو کوم مذکر وو نو بیا به دا یو کثفي یا بدبکسانوي یا دا که یو د واحد مذکر کرباونو د تاسمو ذکر او کډیر وو او چې فاعل فعل کړه د یو بهر ته تختدایم ذکر نه ده بلکې نو یابا چېخه او یوي یا او یابا ديري چې نو واحد مؤنث قرباونو تاسمو او کډيري وی چې په رښوی زمانه کې پيل کړي ده د چې دا ا غائب لو فاعل اكل هو ماكي زمانه كي تقدل انهو او موجود ناس نو يا ابو مذكري يا با مؤنث كالمذكر وي ياوي يا بدوي يا با بير كايو نو واحد ما مذكر مخاطب كربونو تتسم مخاطب قاديرو نجم مذكر او قدا فاعل كي فاعل اكل دلت ناس يدام نو يا ابو ياوي يا بدوي يا کې یو ووا یو حیز مذکر یو حیز مؤنث حقه او کډیونی بیا تشه او په خپل لاګي او او حالات بیان هو یو یابا دې کې یو کوم مذکر او مؤنث چې دغه او کتوا یا دې دې مذکر او مؤنث چې دغه لپاره چې غرض دی له کله چې په دې باندې ماده ترې چې سره علاقه څه څنګه داسوار له څه غرض مش په څه څوک چې دې مخاطب ته 파ره او څوک چې دې تا ته 파ره د نه 20 چې دې تا ته 파ره دي نو تا کولی دې 파ره بیا بل خبره ده ده ښه اوس به منګه ترجمه څنګه کوو اوس د شيڅه ده ښه چې دا ته طالب ولا کې او دابل بل طالب یو هغه یو څوک او دا بیرور تیشه چې څه سو په تختې ده خو کې پدې راغې پښتنه یو کړه وایسته څنګه ولا کڅه څنګه ولا هغه هل وک یاغ کړي وو تر چان هل کي ن تا چې دا و چېغ و هل کړي دا بیا ني د چاتر دا ده حالکه دا د چا تر جمه ده د ماتهب تر او که دا ووه وکته ن نو پتن ته سه سال دی حالکه چاته تا وحل کدي چې س کرددي تا وحل کړي وو م چاته پووشو کچي هل چا کړي نته ور ته څه تا وهل کړو کنه؟ تور ته د دې چې تاسو وایئ چې شي دې. تا وهل کړو پرونه تا وهل کړو. نواله د چا ترجمه توا؟ مخافت او کاغه خپله باندې وایي چې ما وهل کړو. نو د چا څه غواځوا؟ نو اوس ترجمه دې شي کیږي کنه د واحد با د غائب د غائب ترجمه کوي او بیا د خپل خپل ترجمه کوي د پایل با خپل ترجمه او زرابط راځه. زرابا ګورې کدا و هونکي و سوسړی وهل وکړ. او اغلان وتهتیته کاغه یو کسونو مونږه اغه یو سړی وهل کړیو دا بیا انې ده سربه ترجمه سوا کاغه دوکسان وهل کړیو بیا تختې دلته وو تاسو څه څه ته ټول اغه دوه سړی چې کړیو وهل کړیو دغه باندې اغه دوه سولو وهل کوي نو وهل قضې چې کوي دلته مخ کې نه نو اغه دوه سړی وهل کوي نو دا د چا ترجمه سوا لغاية اغډې کډیرو کسان ور کړې و ته څه دي اغو موږ چې اغډېرو خلکو او یو خزا واله کړو ته څه دي نو څه اغېره یې خزي وهل کړې وو کډو او ته څه نو اغډ وو خزو ورته یو کړېرو ناغه بیرو ته نو سپدې کې دا خبره ده ته یو اوله ترجمه ترس دککه نور پکې اغږه ده کومه د جربه ترجمه ده دا زره بسمانه وهل کړې وو وحل کړي وو وحل کړي وو وحل کړي وو نو دا د ټولو کې دا زاته زربنه واخنه تر زربنه پورې شي کېږي په ټولو کې دا چې د لکه وحل کړي وو دا په ټولو کې ستو اوس ورپسې دا فایل بدلې کړه زربکې فایل کې چې لکه هوا نو وحل یاو سړي نو وحل دا د چا ترجمه څه دا د پیل یو وحل قدیو. وحل قدیو دا او یو صلیداد چا ترجمه کړه دا د فایل ترجمه څوار زربا وهل کړي وو وهل کړي خو پکې راغ کنه دا خاصم پکې راځي او اغه مو وسړو وهل کړي وو اغه وهل چا ترجمه څوار او اغه مو وسړو دا د چا ترجمه دا الیخ نه دا ولر په زربا کې دا د هي ترجمه وهل کړي وو آغو ډیر څه وهر کړي وداده چا تر جوماس وا؟ ښه او چا نو وهر کړي وو آغو نو وهر کړي وداده چا تر جوماس وا؟ دفل او آغو ډیر څه وو وداده وو دا ژه پښتو ژباړه دا زرابات دا شو او هل کړیو هغه ځو پزو پته راشي زما نه کې وهل کړیو دا د پنځه ترجمه ساته او هغه وهل کړیو پته راشي زما نه کې دا زمانہ باندې ملالت کې نه وخه په دې باندې نو وهل کړی و دا د چا ترجمه شو نو په او هغه تا دیر سره او هل دا پنځه ترجمه سوا او دا څو ډیر څلور دا چا پهای زره ته وهل کړو تا یوې ختي نو وهل کړو دا څا په ترجمه او تا یوې ختي دا د څا ته سوا پهای زره پتو ما وهل کړو تاسو به وهل کړو د پنځه او توما دا د څا پهای پهای زره پتو نه دا بشانته زره پتو نه سنې دا نو وهل کړو څو ډیر کړو زرا بنا وهل قلو ضربتو ضربتو وهل قلو دا دا چا ترجمه سو بیر ماریو سړیایه وخت دا دا چا ترجمه سو فایل او صرفنا وهل قلو دا دا فایل ترجو مو مونږ دې سړو یا دې ورکو یا مونږ کو سړو یا کو پس دا دا چا ترجمه سو نو دی وځی دا دا چا ترجمه بازار او دا فایل ترجمه بچی کی معلوم دا دا او مې معلومی ترجمه مزهول تټمور ته خود به خود شي شي بس ضربک من وویل یو سره بس هلته کیږي زوري بک شو نور ما فسر کړم وهله شوه او بس وله شوه وڅو هغه یو سره هغه تاسو څه لې تاسو یو سره یو ده سري سراون تغيو دزي زكي او بیا دي سرا دره اول لغه تي كي معنا او بیا ور سرا بنور تشبو دغه اوكي ترن دا معنا نو تشبو معنا يو معنا سري زكي اول او صورات او تغدي وهم كلي او كومه كلو دا پټو ديكي اخو يو سديغه اږي یی صداقه خو خدغه دیره تا یو شریتا تا یو په ما یو شریته خلک قاتل معنا قاتل شوی یا قتل کړل قاتل سماره قتل کړل قاتل قتلول قتل کړو او ستاله قتل کړو بس نو راغله هغه یو څړی هغه تو څړی هغه ابي یی چې داغه خو خدغه جواب تا یو شریته تاسو تله واه به یو سړی کا د څلوري اغا نما وو دې شوو هغه یو سره یا د څلور یا درس هغه یو کلهغه تاسو ته د څلور او د لخرې خو چې په دې باندې